József Attila, a Dunánál. A rakodópart alsó kövén ültem, Néztem, hogy úszik el a dinnyehéj. Alig hallottam, sorsomban merülten, Hogy fecseg a felszín, hallgat mély, -e, Mintha szívemből folyt volna tova. Szavaros, bölcs, és nagy volt a Duna. Mint az izmok, ha dolgozik az ember. Resszel, kalapál, vágyogott vett, ás. Úgy pattant, úgy feszült, úgy ernyedett el, minden hullám, és minden mozdulás. És mint édesanyám, ringatott, mesélt, és mosta a város minden szennyesét és elkezdett az eső cseperészni, de mintha mindegy volna, el is állt. És mégis, mint aki barlangból nézi a hosszú esőt, néztem a határt. Egykedvő, örök esőmódra hult színtelenül, mi tarka volt a múlt. A Dunna csak folyt, és mint a termékeny, másra gondoló anyának ölén a kisgyermek, úgy játszadoztak szépen és nevetgéltek a habok felém. Az idő árján úgy remegtek ők, mint sírköves dőlöngő temetők. Én úgy vagyok, hogy már százezer éve nézem, amit meglátok hirtelen. Egy pillanat, s kész az idő egésze, mit százezer erős szemlélget velem. Látom,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 Megszólítanak, megszólítanak, mert ők én vagyok már. A gyenge létemre így vagyok erős, ki emlékszem, hogy több vagyok a soknál, mert az ős vagyok minden ős. Az ős vagyok, mely sokasodni foszlik apám, s anyámmá válok boldogon, s apám, anyám maga is ketté oszlik. S én lelkes egyé, így szaporodom. A világ vagyok, minden, ami volt, van, a sok nemzedék egymásra tör. A honfoglalók győznek velem holtan, s a meghódolta kénye meggyötör. Árpád és Zalán, Verbőc és Dózsa, török, tatár, tót, román kavarog eszívben, Melye múltnak már adósa, Szelíd jövővel, Mai magyarok. Én dolgozni akarok. Elegendő harc, Hogy a múltat Be kell vallani. A tudának, Mely múlt, jelens, jövendő, Egymást ölelik, Lágy hullámai. A harcot, Melyet őseink vívtak, Békévé oldja az emlékezés, S rendezni végre közös dolgainkat. Ez a mi munkánk, és nem is kevés. 1936. június